Значение на смените 21 лекция от младежки окултен клас, 8 година, изнесена от учителя на 1 февруари 1929 година, София. Само светлият път на мъдростта води към истината. В истината е скрит животът. Размишление Какво се разбира по думите смяна на състоянието или смяна на енергиите? И какво е тяхното значение? Когато човек си служи с известни понятия, трябва да разбира дълбоки им смисъл защото, ако не ги разбира, той изпада в затруднение, чувства се вътрешно смутен, като говори за неща, които не познава. Истинското разбиране е във връзка с приложението. Онзи, който е приложил нещата, той ги разбира. Мнозина говорят за смяна на енергиите, но малцина разбират какво всъщност е това. Говорили се за смяна на тежеста или товара, всички разбират. Когато носите голям товар в едната си ръка, чувствате нужда да го преместите в другата. Защо? Ръката отмалява от тежестта. Като се умори и другата, премествате товара пак в първата. Така местите тежестта от едната в другата ръка, докато го занесете на определеното място. Това става благодарение на взаимната помощ, която съществува между удовете на човешкия организъм. Този закон действа в цялата природа, което показва, че между частите съществува известно съотношение. Както между двете ръце, двата крака, двете очи, двете уши има съотношение взаимна помощ, така и между предната и задната част на мозъка има известно съотношение, известна взаимопомощ. Този закон действа до тогава, докато частите са в нормално състояние. Щом една от тях не е в нормално състояние, тя не се подава на волята и тогава смяната на енергиите не става правилно. Например, ако дясната ръка е парализирана, тежестта пада само върху лявата. Когато и двете ръца са свободни, Тежестта минава от едната ръка в другата и казваме, че става правилна смяна на тежестта. Предаването на енергията от един от на друг става по същия начин, както се предава електричеството по жици или водата по тръбите. Ако жиците са здрави, енергията тече правилно. Ако тръбите са здрави, водата също тече непрекъснато. На същото основание казваме, че ако нервите на човека са здрави, енергията се предава правилно. Предаването на енергията от един от на друг става с помощта на нервите. И тъй, за да се ползвате от знанието, трябва да започнете от онова, което знаете и постепенно да отивате към онова, което не знаете. От онова, което можете да направите, към онова, което не можете да направите. Като започвате от онова, което сте направили вече, ще видите какво всъщност сте способни да направите. Представете си, че ви дават задача да извървите 100 км. Можете ли да го направите изведнъж? Не можете. И птица да сте, пак не можете. Човек трябва да познава силите си, да знае какво може да направи. Първо, трябва да направи една крачка после втора, трета да види са колко време ще измина един километр. След това ще изследва краката си, здрави ли са, как се чувства след първия километр и най-накрая ще се произнесе може ли, как и след колко време ще измине 100 километра. От тук вадим заключението, че малките величини зависят от големите, а не обратно. Малките величини са единица мярка за определяне на големите, Дълкият път се определя от стъпките, които правите. Като направите много стъпки, най-после ще извървите големия път. Изминаването на известен път подразбира едно постижение. Може да каже, че е постигнал нещо само си, който е вървял постепенно от малкото към голямото. Някой мечтае, иска да стане голям художник, да нарисува такава картина, с която да очуди света. Възможно ли е това? Ако се е научил да рисува, е възможно. Ако не е учил, не е възможно. Трябва да е минал първия курс по рисуване, който минава децата в отделенията. Да е рисувал точки и чертички, после средния курс и най-после висшия. Както между всички неща има известно отношение, така и между първоначалната и последната работа на ученика по рисуване има известно отношение. Можете ли да кажете какво е отношението на детето към кибрита с който си играе? Докато само носи котията с кибрита и подскача с нея, подхвърляя нагоре, никакво отношение не виждаме и казваме, че детето си играе. Доближи ли запалена клечка кибрит, Парут или друго взривно вещество? Между кибрита и парута вече се явява известно отношение и работата става сериозна. Постъпките на човека стават сериозни и отговорни, когато влязат във връзка с известни условия. Докато съвънно от условията, човек е свободен от всякаква отговорност. Каква отговорност носи човек, ако влезе сам в кората и вика, пее, говори обидни или безобидни думи, хвърля камъни и тета. При това положение той е вън от всякаква отговарност за постъпките си. Влезе ли в обществото, където са събрани много хора и започне да прави същото, веднага ще го подведат под отговарност. Защо? Защото не спазва някои условия. Докато е между хората, човек не е свободен, не може да се проявява както разбира и желая. Докато е пълен с мисли, чувства и желания, човек също не е свободен. Той трябва да бъде вън от ославностите на живота, освободен от всякакви мисли и желания, за да се ползва от свободата, която търси и желае. Като се говори за свобода, ние имаме предвид разумната свобода, в която линиите на движението са правилни, вървят в определена посока, а не са хаотични и в пълен безпорядък. Ако съзнателно изучавате линиите на човешкото тяло, ще дойдете до такива, които ясно показват свободен ли е даден човек или е ограничен. Линиите на тялото у свободния човек са хармонични, угаваеми и подвижни. Линиите на носа, а глите на очите му също са правилни и хармонични. Те се управляват от разумни закони. Хиляди години наред природата е правила опити, докато придаде на очите правилна фарма и ги постави на мястото им. И днес тя прави известни поправки. В миналото поправките са били по-големи, днес са по-малки, а в бъдеще очите ще вземат онова място, което природата има определила. Някога, в далечното минало, очите на хората са били така поставени, че той е бил длъжен да гледа предметите отблизо, поради което хората са били късогледи. Днес има късогледи и далекогледи хора, но има и хора с нормални очи. Също така има късогледи и далекогледи в мисълта и в чувствата си. Това са анормални състояния, които трябва да се изправят. Да се върнем пак към понятието «Смяна на енергиите». Как се сменя енергията? Какво означава думата енергия? Тя е гръцка «енергос» и означава размножаване. Следователно, по думите «Смяна на енергиите» трябва да разбираме смяна на това, което се размножава. Защо трябва да се сменя енергията? За да не става натрупване. Ако известна енергия не се смени, става вътрешно натрупване. Всяко натрупване и всеки излишък водят към някакви неправилности и мъчнотии. Освен физически натрупвания и напрежения, съществуват и психически, резултат на известни мисли, чувства и желания. Например, гладът и жаждата предизвикват психически напрежения в човека, които се отразяват и върху неговия ум. Според френолозите, Енергията на глада се съсредоточава в областта на слепите очи на човека. Тя е свързана и с обонянието. Гладният упражнява носа си, чрез него той търси нещо за ядене. Когато е гладен, човек не се срамува да насочва носа си към тенджерите, към долапите, да открие нещо за ядене. Казват, че децата са невъздържани, нетърпеливи, но и възрастните често са такива. Особено когато са гладни. Ако някой иска да познае до каква степен е търпелив, нека гладува 2-3 дена и след това да седне близо до хора, които ядат. Ако може да ги гледа спокойно и с разположение, без да се дразни, без да изпитва желание да яде, може да каже, че е търпелив. Природата не поставя човека на такива опити, защото не си служи с насилие. Да насилиш човека да не яде и след това да го поставиш на изкушението да гледа как другите ядат, този опит има лоши последствия. е въпросът, ако човек доброволно и съзнателно се постави на такъв опит. Когато гладува дълго време, тялото се изтощава, мислите и чувствата отслабват и вместо да придобие нещо, човек се причинява големи пакости. Това са явления, които нарушават равновесието на природата. За да се възстанови първоначалното и положение, трябва да стане смяна в състоянието на човека. Гладът, който предизвиква недоволство и на разположение, трябва да се смени с доволство. Но и довалството трябва да се смени с друго състояние. Невъзможно е завинаги да се остане в състояние на доволство. Както чрезмерното изтощаване на организма има лоши последствия за човека, така и крайното задоволство води към голямо натрупване на излишъци, от които той трябва да се освобождава. Природата не търпи крайности. Нито чрезмерното олекване на човека, нито чрезмерното натежаване. В първия случай, и най-малкият ветред ще го люлее на всички страни, а във вторият и най-силният вятър не може да го мръдна от мястото му. Човек трябва да бъде устойчив, да не се подава на слабите ветрове, но да бъде разумен, да не се противопоставя на природните стихии. Законът е верен и по отношение на моралния живот. Човек не трябва да бъде толкова лек в морално отношение, че и най-слабият обществен вятър да го отвее. Он си, който има морален устой, не се подава на слабите ветрове. Той се задържа за дълго време на мястото си и не разбира защо другият е в постоянно движение. Единият и другият не се разбират и са готови да се критикуват. Всъщност вината не е нито в първия, нито във втория, който не се помества, а в теглото им. Всеки по-отделно се намира в положението на Настрадин Ходжа, който се качил на къщата си, за да я покрива, но по невнимание паднал и изкълчил крака си. Който го видял чекуца, питал го, защо не е внимавал, като се качил на покрива. Той отговарял на въпросите по един и същи начин и като му умръзнало, казал си, как не се намери един човек, който да се е качил на покрив, да е падал отгоре, да си изкълчвал крака, да знае как става това и да не пита. Като ученици, работете и учете съзнателно, за да придобиете толкова енергия, че да не страдате нито от недоимък, нито от излишък. Самата наука, към която се стремите, е общ колективен резултат, който се изразява в натрупване на знания. Ученика трябва да се ръководи правилно, да знае колко знание му е нужно, за всеки даден момент за да може правилно да го асимилира Не може ли правилно да възприеме енергията на знанието той се натъква на противоречия и мъчноти Всяка енергия съдържа нещо специфично в себе си, но човек трябва да знае начина по който да я използва Всяка енергия, използвана на време и на място, дава добри резултати Същото се отнася и до думите. Ако не знаете английски и отидете в Англия, колкото и да казвате на хората, че сте гладен, никой няма да ви разбере и нищо няма да ви даде. Но кажете ли го на английски язик, всеки ще ви разбере и ще ви даде хляб. Така именно се смени енергията на глада. Кой може да смени тази енергия – хлябът? Кой дава – богатият. Кой гладува – сиромахът. Значи, който дава е богат човек. Който гладува и нищо не дава е сиромах. Ученикът мисли за ураците си, а професорът за лекцията си и за задълженията, които има към своите ученици. Значи, това, за което ученикът мисли, не е същото, за което учителят или професорът мислят. Щом свърши лекцията си, професорът вече не мисли за нея. Защо? Защото му е позната. Човек мисли само за неща, които не познава и не разбира. Казвате, че човек трябва да мисли и да чувства. Мисленето и чувстването са нужди, които всеки трябва да задоволява. В природата има много процеси, които човек трябва да задоволява като нужди на своето естество. Например, гладът и жаждата са такива процеси. Ако не ги задоволиш, енергията им се сменя и се превръща в мъчение. Гладът предизвиква дразнене на стомаха, свиване и разпускане, което може да се изрази чрез щупена линия. Щом задоволи глада си, човек става художник. Щупената линия се превръща в права или във вълнообразна и той се успокоява. Ако има чувствителен апарат, който да възприема трептенията на енергиите, които се образуват от глада, Човек ще види линиите на тази енергия и ще ги различава от спокойните, меки, хармонични линии на довалството. От линиите, които се отпечатват на апарата, човек може да определи степента на клада и недоволството, както и надоволството и разположението. Едните линии се различават рязко от другите. Как може да се смени, например, енергията на гнева? Представете си, че едно дете се обидил на родителите си и, че на по-голямото му брат, че са купили нови дрешки а на него не са. Той се сърди на майка си и на баща си и отива при леля си, където прекарва няколко дни. Не може да им прости, в него се е зародил чувство на гняв, не знае как да се справи с обидата си. Той очаква родителите му да дойдат при него, да му се извинят и така да се върна от дома си. Но родителите му са разумни хара, искат да го възпитат, само да съзнае погрешката си и да се смири. Най-после детето решава да се върне от дома си, но след като си спомня за по-малкото си добро измирено сестриче, което също не е получило нови дрешки, образът на доброто сестриче му е помогнал да смени чувството си, да преобразува енергиите на гнева. Значи, Красивите образи в света са подбудителна причина за смяна на енергиите. Чувството на обида, което детето е преживяло, не е толкова силно, т.е. не го е засегнало дълбоко. Каква е обидата на някой певец, който излиза да пее на сцената и публиката го освирква? Той се чувства кръвно обиден и решава никога да не излиза на сцената да пее. Минават месеци, обидата не се маха. Какво да прави той? Да не пее не може. Друг сънаят или друго изкуство не знае. При това обича работата си. Най-после решава да направи втори опит да се яви пред публиката и да им покаже, че е добър певец. Като излезе повторно на сцената и задоволи публиката, обидата му се сменя с друга енергия. Едно по-високо морално чувство му е помогнало – да пренесе енергиите от задната част на мозъка в предната. Значи, обидата стои на границата между животинските и моралните чувства в човека. Най-високото чувство на физическия човек е честолюбието – животинско чувство. За животното пък обидата е най-високото чувство. Какво представлява обидата за животното в моралния свят – Такова нещо е честолюбието за човека, който живее повече на физическия свят. Какво представляват моралните чувства за човека? Това представляват личните чувства за животните. Засегнеш ли личните чувства на едно животно? То казва – знаеш ли кой съм аз? Знаеш ли, че имам достоинство? С честолюбие и обида въпросите не се решават. Те са от един ниш свят. Човек трябва да се издигне по-високо, да влезе в света на любовта и на милосърдието, където се разрешават всички въпроси. Защо певецът да не си признае, че не пее хубаво? Защо да не е готов да се яви 10 пъти на сцената? Истинският певец се явява до тогава, докато публиката остане доволна от него и му ръкопляска. Преценявайки неговите дарби и му благодари. Първо той беше гард самонадеян, но след свиркването се смири, стана духавен. Сега публиката го харесва и му благодари. Като разглеждам вътрешните процеси, които стават с детето и певеца, натъквам се на един психологически анализ. Всички видни певци и музиканти, всички видни учени и писатели са минали по този път пътят на чистилището. И те не са постигнали всичко изведнъж. Впоследстви стават знатни и придобиват голяма уверност в силите си. Докато не пропаднат няколко пъти на изпити и не се смирят, те не стават знаменити. Мъчнотиите и изпитанията, през които минават великите хора, имат възпитателно въздействие върху тях. Ето защо, за да стане смяна на енергиите, Съзнанието на човека трябва да изпъкне някакъв образ, който да привлече вниманието му. Например, който се е разгневил, може да смени енергията на гнева по няколко начина. Ако е женен, да помисли за жена си и за децата си, които заради неговия гняв могат да останат на пътя гладни и боси. Ще изгуби службата си и ще причини страдания на себе си и на близките си. Тази мисъл може да го опостае. Бедният се справя с гнева и обидата си по един начин, а богатият по друг. Богатият се справя по-трудно с честолюбието си от бедния. Ето защо, когато природата иска да избави богатия от някои чувства, тя го поставя в положението на бедния. В този смисъл сиромашията представлява условие, при което човек е поставен на масажиране на изглаждане на чувствата, цел да се уравновесят енергиите му. Едно се иска от вас да се освободите от всички ненужни мисли, чувства и желания, да не ви съсягат. Какво лошо има в обидата? Най-напред разгледайте самата дума обида, и потърсете начин да превърнете енергиите й. Първо махнете буквата О за да видите какво ще остане. БИДА После изхвърлете и останалите букви една по една. ИДА, ДА, А. Като разложите обидата на съставните елементи, тя губи силата си. Това е един разумен метод, с който лесно ще се справите. Ако някой ви каже Мошенник, също ще изхвърляте буквите една след друга и думата ще изгуби своя смисъл. От думата мошенник ще образувате думите ОШЕННИК, ШЕННИК, ЕННИК, НИК, ИК, К. Така образувани, новите думи са безобидни и без съдържание. Като зачерквате буквите, вие се освобождавате от отравата, която някои думи съдържат в себе си. Всяка дума и всяка буква крият в себе си динамична сила. Например, думата МРАЗЯ е динамична. Думата М представлява планински връх. За да се образува тази дума, енергиите на планината трябва да слязат в толината. Буквата Р представлява чук, ръка. Буквата А – бременен човек, който трябва да роди нещо. Буквата З – закон за разножаване. Изобщо всички букви в думата мразя са дисхармонично съчетани. За да се освободиш от тази дисхармония, ще премахнеш постепенно буквите й, докато най-после остане сричката зя. Като кажат на децата зя, те се засмиват. Ще превърнеш мразенето в милосърдие. Задържи ли човек дълго време омразата в себе си, освен че нищо не придобива, но губи и това, което е спечелил? Всички отрицателни и нисходящи енергии трябва да се превърнат в положителни и възходящи. Много начини има за превръщането им. С картини и образи също можете да сменяте състоянията си. Те трябва да бъдат живи и красиви. Разумната природа е пълна с такива картини и образи. Освен това на всяко отрицателна дума, поставяйте противоположната на нея, нейният антипод. Например, антипод на омразата е любовта, на лъжата – истината. Как може омразата да се превърне в любов? Превете умствени упражнения, да видите какви резултати ще имате. Представете си, че сте пътник, объркали сте пътя в тъмна бурна нощ и сте попаднали в една гъста гора. Там срещате он си, когато омразите, и той ви завежда от дома си. Огощава ви и ви поканва да нощувате при него. След тази постъпка, чувствата ви се смягчават и вие сте готови да го обикнете. Като направите две-три опита с този човек, омрезата ви ще се превърне в любов. Ако сте религиозен, кажете си, Бог е създал и мене, и този, когато не обичам. Следователно, както Бог обича и търпи мен, така и аз трябва да обичам и да търпя този, към когато нямам разположение. Дръжте в ума си разнообразни мисли и чувства, за да преобразувате състоянията си. Ако по начини не можете да се справите, купете си едно дайре и като ви обиди някой, кажете си. Обидиха ме, но аз ще си посвири и поиграя малко и работата ще се нареди. Правете опити с дъйрето. Да видите какви ще бъдат резултатите. Който знае как да удря дайрето, лесно се справя с обидата. Който не знае, среща големи мъчнотии. Прилагайте методите, които ви се дават в шкалата, за да сменяте състоянията си. Различните методи представляват условия за дисциплиниране на човека. През такава дисциплина са минали всички велики хора. Колко пъти са тупали по своите дайрета, докато дойдат до положението на планински върхове, каквито ги виждаме днес, и те са минали през големи мъчноти и страдания. Тос той, който е признат за велик философ и мислител, е мислил за самоубийство. Той не е намирал смисъл в живота, не е искал да живее. Един ден... Като видял сянката на един дънер в планината, решил, че животът има смисъл. Кога? Когато човек се смири и започне да се занимава с малките величини, човек трябва да прекара енергията от задната част на мозъка си в предната, да развие моралните си чувства и да осмисли живота си. Като намерял смисъла на живота, Ту той написал роман въскресение: Възкресение. Всеки ще мине по пътя на повдигане и ще разреши въпросите си по свой начин. Само светлият път на мъдростта води към истината. В истината е скрит животът. 21 лекция от младежки окултен клас, 8 година – Първи февруари 1929 г. Сафия